Dumt folk och gud bevars för dumt folk Att en annan som inga lärdom har Inte alltid är som en ska Det är inga under Men när de som ska vara för mer Inte är klar i bokstaveringskunst en gång Det är lätt Till exempel det var en söndagsmördag Som jag gick och spankler på landsvägen Då kommer det en harkärg med glas Yger för yger och smal Och vesen var en tocker, Som tocker är Gud dagen, min goda man, sa han. Vet han vart jag ska gå för att komma till pressgården han. Och nu vet jag det. Så jag att det är inga kunskaper kom komma dit. När han har gått ett litet stök längre kommer han till en väg till vänster. Men den ska han inte gå. Du tar bara fortsätt tills han kommer till näst väg själv. Det där det tar av till höger, där ska han gå. Messi så har kanske och så funderar han ut. Ända som det inte skulle vara klar grejer. Men se, inte till vänster men till höger. No, vidare då. Jo, när du har gått ett styck till så kommer det till en å. Och å är ö. Vad sa, sa han? Och å är ö, sa jag. Men vad alltid är ni säger? A, o, Det är i å, vet jag, skrek jag för jag blev rasen. Och å är ö, hörde han lite. Det är å, och å är ö. A, O, Ö, sa han. Och den med jäcken. Jo, den var nöjd till dömden.